<פות> לכל הצופות המחכות לטלנובר החורכה, אנו מגישים לכם את התוכנית הצדעה לחורכה. דיון המשלב קטעים מהסדרה חורכה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לאלף ההצדעה שלנו לסדרה חורכה. עשרים שנה הם מלווים אותנו, שחקני הסדרה וכותביה. בואו ונראה קטע מהסדרה חורכה. שלום חורכה. שלום פטריציו. מלא זמן לא ראיתי אותך חורכה. רק אתמול ראית אותי שפלוציקה התאבדה. נכון, אבל לפני זרו ראיתי אותך. למה לא? שלשום, כשוויטוריו ילד בבית חולים. ולפני זרו ראיתי אותך, חורכה. ביום שלוויטוריו היו צירים. אבל לפני זרו ראיתי אותך? לפני זה אני נאבקתי עם הרוצח שנכנס בדלת. ולפני זה? היום לפני זה היה שבת, ונסענו עם המשפחה לעין אה. וגם שישי זה היה. אבל ביום חמישי הרוצח דפק אצלי בדלת וניסה להיכנס. אז בעצם אנחנו מתראים די הרבה, חורכה. כן, פטריסיו. תגיד, זה לא מוזר שקורים לנו כל הזמן כל מיני דברים? הגורל, הגורל סניורינו, הגורל. שמעת מה קרה לטולפנינה? התחשמלה מקומקום. מסכנה, מסכנה. מסכנה, מסכנה. טוב, אז נלך? כן, אני הולך להשתלט על מפעל היינות של אחי. ביי, חורכה, ביי. ביי, במבינו. חורכה. במהלך עשרים שנות הסדרה התחלפו להם כותבים וגם שחקנים רבים בסדרה חולכי אך התסריטאים מצאו פתרון איך להיפטר מהם הקומקום החשמלי אנג'לינה, מחר יום גדול את מתחתנת אולי תשימי קצת מים לתה? טוב לא, לא, אין אנג'לינה רמפנטון אלינה ביבה אני מריה, בדודה של אנג'לינה באתי רחוק מן הכפר אוי, איזה גאופי, תיכנסו אליו. חורכי, עם הזמן הדבר נעשה שחוקים קצת, שניסו להחליף את חורכי. חורכי, לך תכין תה. תה? לא. נו לך. אולי אתה תלך? תעשה תה, נו, גש לקומקום. תעשה תה כבר. לא רוצה. אפשר על הגז? לא בקומקום ת... חשמלי. תעשה בקומקום. אתם רוצים אולי תה קר? אני עושה תה קר נהדר! שלום, אני הבן דוד העובד של חורכה, אני גר רחוק מפה ובאתי לפה, הנה פתאום נפלתי לחיים שלכם, הנה הם ישמחים לידה שלי! ששש, עוד פה! חורכה, תעשה תה כבר, אין זמן! טוב, תדעו שהיה נחמד איתכם. אפשר כבר? אני הבן דוד העובד של חורכה, מה קרה פה? מה קרה לו? מסכן. חורכה. לתת לנו הנה חורכה, הייתה גם סדידת המשך, הכלב של חורכה, וסדידת בת על הפלושים של הכלב. ועכשיו אל הנוכחים באולפן, איזה פרק בחורכה אחי אהבתם? אה, הפרק האהוב עליי זה הפרק שבו אני מופיע. כי זה פרק מעולה, לא בגלל שאני מופיע שם. פשוט כי פרק מצוין, שנכתב טוב. אז בואו נראה קטע מחורכה. פרק מעולה, לא בגללי. מה יהיה בסופי? אני חורכה! אני חורכה! זה! מחפש אותי בשעה שכזאת?! מישהו הזמין פה פיצה? לא, אני שונא פיצות! אה, סליחה. פרק מצוין, מה אתה רוצה? פרק מעולה. אני הכי אהבתי את שבעת פרקי השבעה כשלוציה נהרגה. שבעת השבעה, פרקים 87 עד 94. וגם את פרקי צום הרמדאן, 127 עד 165. אני אהבתי את הפרק עם האח הגדול, פרק 1984, ואת הפרק שהוא משדר ברדיו, פרק 102. 103, לא? 102, 102. חורכה. טוב, הנה מאותתים לי שהגיע הזמן לעוד פרק בסדרה, חורכה. תודה ולהתראות בחורכה. מפאת אורכו של הדיון לא תשודר היום, הטלנובלה חורכה. במקומה תשודר התוכנית לגיל הזהב בהנחיית גיל הזהב. צפייה מהמה. שלום לכולם, ובורוס היום אנחנו פה בגיל הזהב, אנחנו <laughs> נדבר על בורה, על בור, שיש פה ברקע, אבל תגיד. תריים, יהיו פה הרבה דגים טריים ושן בינה וברוסטרקה. היפופוטם! תהיי נוספים, תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il